Kapittel 11 Senere dro amoniten Nahars opp og leiret sig mot Jabers i Gilead. Da sa alle mennene i Jabers til Nahars, «Slutt en pakt med oss, så skal vi tjene dig? Da sa amoniten Nahars til dem, «På denne betingelse skal jeg slutte pakt med dere, at det høyre øyet blir stukket ut på hver og en av dere, og jeg skal legge det som en skam på hele Israel.» Så sa de eldste i Jabers til ham, Gi oss en frist på syv dager, så skal vi sende sendebud til hele Israels område, og hvis det ikke er noen som frelser oss, da skal vi gå ut til deg. Med tiden kom sendebudene til Sauls Gibea og talte disse ordene for folkets ører, og hele folket hevet sin røst og begynte å gråte. Men se, nå kom Saul gående bak storfe fra marken, og Saul sa var er det i veien med folket siden de gråter?» Og de begynte å gjengje ordene til mennene fra Jabers for ham. Og Guds ånd begynte å virke på Saul da han hørte disse ordene, og hans vrede blusset voldsomt opp. Han tok derfor et par okser og skar dem i stykker, og sendte disse til hele Israels område ved sendebudenes hånd og lot si, «Den av oss som ikke drar ut for å følge Saul og Samuel, slik skal det gjøres med kveget hans.» og en Jehovas rättsel begynte å falle over folket, slik at de dro ut som en man. Så foretok han en opptelling av dem i Beseck, og Israels sønner utgjorde 300 000, og Judas menn 30 000. De sa nå til sendebudene som var kommet, «Dette er hva dere skal si til mennene i Jabers i Gilead. I morgen skal dere bli frelst, når solen blir het.» Sendebudene kom da og fortalte dette til mennene i Jabers, og de begynte å fryde seg. Mennene i Jabers sa derfor, «I morgen kommer vi ut til dere, og dere må gjøre med oss etter alt det som er godt i deres øyne.» Og det skjedde neste dag at Saul gikk i gang med å inndele folket i tre flokker, og de rykket midt inn i leiren under morgenvakten og slo så ammonittene inntil dagen ble het. Da det viste seg at noen var blitt tilbake, ble de spredt, så det ikke ble to sammen tilbake av dem. Och folket begynte å si til Samuel, Vem er det som sier, «Saul, skal han være konge over oss? Overgi de mennene, så vi kan slå dem ihjel.» Men Saul sa, «På denne dagen skal ingen mann slå seg ihjel, for i dag har Jehova tilveibrakt frelse i Israel.» Senere sa Samuel til folket, «Kom!» O la gå til Gilgal, så vi der kan fornye kongedømme. Da gikk hele folket til Gilgal, og der gjorde de så Saul til konge for Jehovas ansikt i Gilgal. Deretter frambar de fellesskapsoffre der for Jehovas ansikt, og Saul og alle Israels menn fortsatte der og glede seg stolig.